Povestea vieții mele, pista 41 Toate acestea le poți spune acolo unde crezi că ar fi de folos și sfatul ce ți-l dau e, lasă lucrurile să meargă de la sine, căci dacă încercăm să le înrăurim prin mijloace nedrepte și chiar militare, s-ar putea întâmpla ca în loc de a face un bine cauzei să o primejduim. Ar fi mai bine ca în strânsă înțelegere cu aliații și în bună învoire cu noi, să-ți pui toată osteneala pentru a înfăptui astfel de măsuri militare, încât să fie cu putință o cooperare între noi, care să nu ducă mica mea țară la un dezastru, la care nu vrem să ne expunem. Am scris și surorii mele mare Marea să Kirill, la 20 august 1915, și iată un fragment din această scrisoare. Ea se îngrijorase din pricina propagandei germane de la noi. E în adevăr greu să discuți azi chestii politice, sunt prea azătoare, prea vulcanice și fiecare om ajunge prea pătimaș pentru că îi încumpănă soarta țărilor. Un singur lucru trebuie să-ți spun. La noi, în pofida izbânzilor germane și a neizbânzilor antantei, poporul are totuși o neclintită încredere în biruința antantei. Chiar mă miră aceasta deoarece trebuie să ne amintim că românii sunt latini și latinii se nebunesc după izbândă. Se țin însă morțiși de simpatiile lor și propaganda cea mai dibace și cea mai risipitoare de bani nu i-a putut schimba, cu toate că ultimele întâmplări militare au mai potorit entuziasmul lor războinic. Nici o țară nu are poftă să se sinucidă, afară doar dacă are drept menire războiul și dacă regele ei este un capitan de haiduci. Ceea ce de bună seamă nu e câtuși de puțin scumpul nostru Nando. În ceea ce privește banii, dar din nenorocire s-au cheltuit și s-au risipit peste tot. Și totdeauna se găsesc mâini lacome și inimii care pot fi cumpărate, chiar în pagul țării. Cunoașteți și voi asta în Rusia, din nefericire, mai bine decât orunde. Dar aici nu s-a lățit niciodată atâta și totul s-ar putea mărgini, cred, la câteva gheșefturi. Nu cred că banii ar putea fi plilești de trădări în armată. Cu toate cazi auzim atâtea grozăvii pe care niciodată nu le-am fi crezut cu putință. Banii nențești au fost nemaipomeni de răspândiți peste tot. Această țară e în toate privințele cât se poate de sistematic și de bine organizată, dar politica și politicienii ei sunt neîndemânatici, iar latinii noștri nu prea se lasă păcăliți. Cu toate că pentru unii, banii, aici ca pretutindeni, sunt o ispită căreia nu îi se pot împotrivi. Nu-ți poți închipui cu ce inimă însângerată am urmărit retragerea armatelor voastre. Abia îndrăzneam să deschid o telegramă. Din fericire, toți cei din serviciul meu personal, doamnele mele de onoare, ajutantul meu, sunt cu totul închinați antantei. Mare aduce să Vladimir, ca răspuns la una din scrisorile mele, mi-a răspuns următoarele. Petrograd, 12 iunie 1915. Scumpa mea misii. Chiar acum am primit scrisoarea alăturată, scrisă de Nichi, ca răspuns la a ta, pe care i-am înmânat-o eu. Deoarece ai dori să o citesc eu întâi, am citit-o și am rămas uimită de felul priceput, în care știi să predezi pentru țara ta. Era adevăratul grai al unei adevărate regine. După ce ți-am citit scrisoarea, am vorbit cu Sazonov și am predat cauza ta. Îmi vine a crede că și el și Nichi au dorința sinceră să ajungă la o înțelegere cu România, și să intre într-o alianță satisfăcătoare cu voi, făcând unele concesii. Bineînțeles, Rusia are însă și alte îndatoriri, etc. Și aici repetă mai mult sau mai puțin ceea ce spunea țarul în scrisoarea lui. Toate aceste diferite schimburi de scrisori dovedesc cât de viu era interesul arătat de amândouă părțile, cu privire la intențiile noastre și că noi făceam tot ce puteam ca să fie bineînțeleasă starea de suflet a României de către viitorii noștri aliați, care erau aproape tot atât de îngrijorați ca și dușmanii noștri. Cam pe la începutul anului 1915 primi următoarea științare secretă de la atașatul militar din Sofia, în care se vede cât de mult se bizuia Antanta pe ajutorul meu. Legația britanică, Sofia, 29 martie 1915. Doamnă, nădăjduiesc că majestatea voastră îmi va ierta marea libertate ce-mi iau de a mă adresa direct ei prin poștă. Cred însă că e în interesul țării mele, al României și al Bulgariei, ca majestatea voastră să fie ținută în curent. Opinia mea personală e că, cu toată declarația publică a domnului Radoslavov, privitor la neutralitate, guvernul bulgar, e în ceasul de față foarte favorabil dispus pentru tripla înțelegere. Vizita generalului Paget, precum și a generalului Pau, au fost amândouă foarte oportune și amândoi generalii au fost încântați de modul în care au fost primiți de regele Bulgariei. După părerea mea, cred că domnește tot atâta neîncredere în Bulgaria despre intențiile României, cât și în România despre intențiile Bulgariei. Totuși, sunt încredința că niciuna din aceste două țări n-are cea mai mică intenție de a ataca pe cealaltă. Dacă guvernul român ar vrea să dea acum bulgarii o asigurare de simpatie, în cazul când Bulgaria s-ar alipi de tripla antantă, cred că aceasta ar înlesni guvernului bulgar să ia hotărârea de a intra alături cu noi. Rog pe majestatea voastră să primească această scrisoare ca neoficială și cu totul confidențială și să nu o facă cunoscută nici măcar legațiunii mele la București. De asemenea, o rog să-mi libertatea ce-mi iau de a-i prezenta omagine mele supuse ca cel mai devotat serv al majestății voastre, de Napie, M.P. Au trecut atâția ani din ziua în care a fost scrisă această scrisoare, încât cred că azi publicarea ei nu mai e o indiscreție. În ochii mei prezintă un interes îndoit, mai întâi pentru că mi-amintește vremea când toți veneau spre mine, și al doilea, pentru că am regretat tot timpul faptul că Anglia s-a simțit întotdeauna mai îndemnată să se încreadă în Bulgaria decât în România. Mi-aduc prea bine aminte câte discuții înflăcărate am avut asupra acestui punct. De ce crede Anglia mai mult în Bulgaria decât în România? Sau ca să o cu propriile mele cuvinte. De ce o fi făcând Anglia pe sentimentala când e vorba de Bulgaria? De ce să aibă Bulgaria mai mult prestigiu în fața Angliei decât România? La aceste întrebări n-am primit niciodată răspuns. De anul nou îmi trimise Ion Brătianu următoarea scrisoare, ca răspuns la urările mele. Dau scrisoarea în fac mil, căci vremea trece repede și lucrurile se uită ușor. București, 8, 21 ianuarie, 1916. Doamnă! Cuvintele binevoitoare cu care m-a cinstit majestatea voastră au un înțeles cu totul deosebit în mijlocul grelelor încercări prin care trecem. Bunătatea pe care majestatea voastră ne-a încetat de a mi-o arăta ne-a îngăduit în mai multe rânduri să cere ajutorul personal al majestății voastre în clipe de grea cumpănă. Nu voi uita niciodată ce sprijin neprețuit a fost majestatea voastră pentru România și cauza ei. Mulțumim cu recunoștință, majestății voastre, pentru augusta ei bunăvoință, o rog să nu se îndoiască niciodată de nestrămutatul meu de vătament pentru ea și pentru familie, a cărei mărire e nedespărțită de a țării mele. Sunt al majestății voastre prea supus serv, Ion Brătianu. Cu cât trecea vremea, cu atât se apropia mai mult Nando de mine, ca și cum aș fi fost eu ancora lui, singurul lucru pe care se putea rezema în lumea asta de suferințe. De asemenea, știa că, deși simpatiile mele erau de partea aliaților, nu simțeam totuși nicio ură pentru partea cealaltă, ci numai o nemărginită durere, din pricină că intrase în viața noastră nefericirea de a trebui să alegem. Din toate părțile mi se cerea ajutorul și eram totdeauna gata să-l dau, după cum dovedește această scrisorică primită de la Herfond de Mbuche și scrisă în englezește la 8 octombrie 1915. Majestate, am fost informat de cancelar că guvernul rus a acceptat propunerea de a face schimb între prizonierii baron von Korf și contele Palianowski cu prizonierii baron von Rövenfeld și guvernatorul Peters. Domnul Betman Holbeck mă roagă să exprim majestății voastre cele mai respectoase mulțumiri pentru marele interes uman ce ea îl arată prizonierilor noștri. Al majestății voastre prea supus serv, fond de îmbușe. Din pricina legăturii apropiate ce-o păstream cu mare aduce Vladimir, puteam să predesc cauza prizonierilor în Rusia. Matușa mea era o doamnă foarte destoinică și se bucura de multă influență. Era una din acele ființe care întotdeauna găsesc vreme pentru a răspunde oricărui apel. Pe de altă parte, împăratul Wilhelm, îngânfat peste fire de recentele lui izbânzi, trimitea telegrame usturătoare care treceau necifrate prin țara noastră. Una adresată surorii sale, regina Grecii, cuprindea strașnice amenințări îndreptate contra oricui ar îndrăzni să se împotrivească oștirilor sale biluitoare și Dumnezeului său german. Toate acestea erau foarte dureroase pentru soțul meu, mai ales fiindcă și în țara lui se afla un partiz gomotos care părtinea intrarea în război și încerca, din răstimp în răstimp, să reau avoință în contra regelui, pe care îl socoteau prea potolit și de a cărui realitate păreau a se îndoi. Capetenia acestora era Nicolae Filipescu, patriot cinstit și convins, însă prea înflăcărat și gata să dea curs liber patimilor lui politice. Lui Nicolae, Nicu Filipescu, omul politic conservator, care a înființat în 1884 cel din tăi ziar cu alea să faimă literară epoca, la care au colaborat Mihail Eminescu, Alexandru Vlahuță de la Vrancea, Nicolae Iorga, etc., i-au fost dedicate emoționante pagini la moartea sa. Vezi Nicolae Iorga, Războiul nostru în note zilnice, volumul 2. Cităm un fragment din IG-Educa, Amintiri Politice, München, 1983, volumul 2, pagina 41. Filipescu luptase din răsputeri pentru cel mai nobil vis al neamului. Și visul era în ajunul înfăptuirii lui Dar marea nedreptate nu a fost atunci Ea este acum și ea va dăinui de apururea în veacul veacurilor Filipescu nu a avut fericirea să vadă România mare Ceea ce a fost dată atât să trăiască Chiar acelora ce nu au dorit-o, ce nu au crezut în ea Soarta nemiloasă a refuzat-o lui Nicu Filipescu Aceasta este o mare, o strigătoare nedreptate În fața ei nu te poți opri să rămâi și mâhnit și nedumerit ce ciudată soartă a avut acest om. Nu cred să se fie adeverit pentru nimeni mai bine decât pentru el, vechea zicătoare, până nu mare să nu zici niciodată despre om că a fost fericit. Într-adevăr, până în ajunul morții, nimic nu a părut mai fericit decât soarta lui Nicu Filipescu, care fusese însestrat cu toate darurile și cunoscuse toate izbânzile. Era frumos și seducător, inteligent și vorbea bine, scria cu talent. Era capabil de muncă și de energie, mânuia deopotrivă ironia care pe simțite surpa și vehemența care biciuiește fără milă. Avea simțul realităților, care de cele mai multe ori sunt triste, dar sufletul său, străind de orice melancolie, știa să le biluie printr-un optimism organic și printr-o comunicativă veselie. Fusese ministru de război și foarte destoinic, într-un guvern conservator cu puțin timp înainte și păstrase ceva din atitudinea războinică a ostașului. Afară de aceasta nu avusese niciodată adevărată simpatie pentru regele Ferdinand. Eu, din potrivă, eram privită de el cu multă favoare și ce căzuse asupra mea, menirea de a încerca să potolesc pe cei ce făceau o prea aprinsă opoziție, se socotise nimerit ca eu și Nicu Filipescu să avem o convorbire. Pentru a ne feri de orice întâlnire oficială, se o o plimbare călare în pădurea de la Buftea, cășnicul Filipescu avea însușirea de a fi mare iubitor de cai și eram încredințați că o plimbare călare ar putea avea drept urmare o bună învoială între noi. Ne aduc foarte bine aminte de acea plimbare pe seară prin pădurea văratică, prinbare în care am avut nevoie de toată dibăcia mea de femeie ca să potolesc pe războinicul boier care de pe atunci ridica Sabia, gata să intre în Transilvania. Îi lămurii cu răbdare și blândețe punctul de vedere al regelui, simțul răspunderii ce l-a motivele lui pentru a fi chipzuit și îl rugai să-și înfrâneze în frigurarea și să nu se îndoiască de regele său, care era un patriot atât de pătimaș ca și el, dar nu putea să se avânte necugetat într-o aventură, înainte de a fi ajuns la o înțelegere de plină și sigură cu viitorii săi aliați. Plimbarea noastră a avut urmările dorite. Nu știu întrucât mi-a fost dat să liniștesc pe Nicu Filipescu, dar izbuti să întăresc buna părere a fiecăruia din noi despre celălalt. Adesea spre seară făceam o plimbare călare prin pădurea de la Buftea, scăpând astfel pentru câtva timp de căldura din București. Buftea era un domeniu foarte bine orânduit, aproape de tot de București, iar prințul știrbei croise în pădure lungi ei, pe care puteai goni în galop, pe drum bătut, pe lungime de mai mulți kilometri. Atât prințul cât și trei dintre fiicele lui erau călăreți cât se poate de buni și petreceam de minune împreună. Mi era dragă acea pădure cu covorul lui de flori ce se schimba după anotimp, de la amica brândușe galbenă până la floarea de măzărică din mijlocul verii, de un vânăt adânc, care își întindea minunatele mănunchiuri peste tot pământul. Când închid ochii, parcă simt încă mirosul pătrunzător al tufișurilor de stejar, care își răspândesc în deosebi aroma spre seară și par aje vărsa până și fundul sufletului în ceasurile răcoroase ale amurgului. Cu caii aburiți și cu obrajii aprinși ne întorceam plin de bucuria de a trăi la primitoarea casă orânduită după dat în vechi, unde voia să și strălucitoare de mulțumire, ne aștepta în prac și ne poftea la o gustare binevenită, ceai sau cină, după cum era timpul. Nicăieri nu erau căpșuni și smeură atât de mari, nici mântână atât de grasă, nici unt atât de proaspăt ca la mesele de la buftea. Cât îmi plăceau mazărea verde atât de fragedă și pâinea de casă, bunătăți pe care le cunoscusem toate pe vremuri în Anglia, în gospodăriile de la țară. Mai era și atmosfera plăcută a vieții de familie, trăită de parte de bărmășagul orașelor. Multe ceasuri fericite am trăit sub primitorul acoperiș al prietenilor știrbei, înconjurată de inim credincioasă pe care mă puteam sprijini. Mata Bibescu avea și ea la mogoșoaia porțile deschise pentru noi. Florile cultivate de ea erau minunate și îmi plăcea să ne plimbăm împreună prin domeniul ei, admirând gustul său fără seamăn. Eram plină de un aprig interes pentru felul priceput cu care restaura vechiul palat brâncovenesc, care își răsprângea mândrele ziduri singuratice în apa liniștită a lacului, pe marginea căruia se înălța. Văzleam amândouă în luntre mici, printre înaltele trestii, și priveam cu minunatul amurg al cerului românesc preschimba apa și cerul în lavă. Erau ser de vis, pline de o vrajă duioasă pe care o tulbura uneori, cu vioiciunea lui zgomotoasă George Valentin Bibescu, pe când glasul dulce al martei deștepta mii de visuri și mii de iluzii, risipite mai târziu de viață ca pleava de vânt. Mai mergeam și la Ciocănești, moșia Alexandrinei Cantacuzino, născută Palade, una din prietenele tinereții mele. E o femeie mică, plină de vioiciune cu darul vorbirii. Preocupată de chestiuni grave, ieșea și cea mai de căpetenie figură a mișcării feministe, iar numele ei e bine cunoscut pretutindeni în lumea reformatorilor. Are o frumoasă casă bătrânească pe marginea unui mare lac. Sădise și ea nenumărate flori și mă poftea să culeg întinsele ei câmpii de trandafiri la Tosca, atât de și cu petale atât de larg deschise și de un trandafiriu atât de delicat. Din plicina căldurii mă duceam totdeauna la aceste moșii în ceasul amurgului, astfel încât imaginile ce am păstrat despre ele îmi arată o lume scăldată într-o strălucitoare lumină portocalie. Amintirile cele mai mișcătoare, ce mi-au rămas însă, sunt ale plimbărilor, ce le făcea în seara cu soțul meu, în timpul verii lui 1916, în ultimele săptămâni, înainte de a se declara războiul. Știam cât sufera regele, câtă era inima desfârșiată, dechinuită de îndoiel și de păreri de rău. de lupta sufletească ce-o nu prea avea somn. Așadar, când se sfârșea munca zilei, îl luam cu mine la plimbare. Îi plăcea să-și conducă singur automobilul și eu steam lângă el aproape în tăcere. Ceea ce îi trebuia era nencetată apropiere a unei ființe, care îi cunoștea suferința, care nu încerca să vorbească despre ea, dar care totuși era acolo, dacă îi venea lui poftă să discute întâmplările viitoare. În mintea lui Nando, ideile privitoare la amănuntele zilnice erau puțin lămurite. Era un om care ținea la obiceiurile lui, dar cred că niciodată nu și-a dat seama pe deplin de chipul cum era condusă casa lui. Nu-l plictiseam deci cu toate nimicurile. Obiceiul de a se bizui pe mine în tot ceea ce privea lezirile vieții materiale se întinsese pe nesimțite și la chestiunile de cugetare și de chipzuire. Vechea mea însușire de a nu mă lua prea în serios, îl făcea pe Nando să nu-și dea seama pe deplin cât eram în adevăr de folositoare. Acest punct are însemnătatea sa că ce altfel poate s-ar fi închis în scoica lui. Nando intra ușor la bănuială și trebuia mânuit cu neasemănată dibăcie. Toate acestea le spun pentru a arăta cu câtă chipzuință trebuia să mă port. Dar îi plăceau aceste plimbări penserate. Un imboldră untric ne îndemna să regăsim și să revedem toate locurile care ne fuseseră rădragi în tinerețe. Viitorul se arăta în fața noastră ca un portal de flăcări prin care trebuia să trecem. Dincolo de el se întindea necunoscutul. Până în acea zi, țara era încă a noastră așa cum o cunoscusem și aveam nevoie să o simțim, să o pipăim, ca să zic așa, să o cuprindem încă o dată, înainte să se ivească marele schimbări. Așadar, ne plimbam în toate părțile, înspre dealuri, înspre Dunăre, departe în nespârșirea câmpiilor, arse de soare și învăluite în praf. Erau seri minunate, în care, aproape desprinși de trup, ni se părea că zburăm prin ceața amurgului, pe când înaintau spre noi care scârțitoare încărcate până în sus cu fân, cu grâu și uneori cu imense piramide de pătlăgele roșii, ca niște grămezi uriașe de pietre nestemate. Țăranii, călcând greu și cu răbdare, alături de boilor cenușii ca piatra, își luau căciula din cap și se uitau lung după noi printre norii de praf. Aveam pe drumul dinspre Giurgiu o casă de țară înconjurată de câmpii și de un mare parc plin de pom bătrân și frumoși. Această proprietate îmi fusese lăsată moștenire de un dom bătrân, unchiul lui Nicolae Filipescu, de care am vorbit mai sus. În anii când intrară în viața noastră automobilele, care puse capăt distanței, descoperisem acest locaș umbros și îmi plăcea să rătăcesc pe cărările lui părăsite și năpădite de iarbă. În loc să se supere de incursiunile mele, bătrânul boier, care iubise în tinerețea lui aceste locuri, Fum mișcat când auzit că bălaia, prințesă moștenitoare, avea atâta simpatie pentru domeniul lui părăginit și când muri, mă pomeni deodată stăpână pe copăceni. Aceasta mă umplut de bucurie. Era prima bucată de pământ pe care fusese vreodată stăpână, o bucată de pământ asupra căreia aveam drepturi nediscutate și cu care puteam face ce voiam. Puteam să o înfrumusețez, să o îmbunătățez după pofta mea. Am avut întotdeauna darul să mă bucur pe deplin de lucruri și să fac și pe alții să se împărtășească din bucuria mea. Așadar, copăcinii ajunsese să fie drag tuturor. Cu toate că pe vremea aceea nu aveam niciun ban al meu, trăiam în visul fericit al lucrurilor ce aveam să le înfăptuiesc înva. Acum, cele materiale pentru îndeplinirea acelor visuri mi erau la îndemână, dar aveam în față un viitor care, în acea clipă, nu mă îngăduia să fac planuri fericite. Prin bările noastre de seară aveau adesea drept țel copăcenii, unde luam cina pe cerdacul bătrânei case, pe care speram să o înfrumusețez într-o zi. Căutam atunci să-l fac pe Nando să-și ușureze prin cuvinte inima apăsată, dar adesea stam unul lângă altul în tăcere, cu bărbia rezemată în mâini, privind lung în noaptea de afară la stelele care răsăreau una câte una și luminau cerul cu semne cabalistice. Gândurile noastre atârnau greu în aerul de vară înnăbușitor și prăfuit. Aproape auzeam cum ni se băteau inimile, vorbele însă ne veneau cu greu. Parcă ar fi trebuit să le smulgem din adâncul durerilor noastre deosebite. În acele ceasuri îmi dădeam seama mai bine decât oricând Câte de crânge în faptul că fie ce om e închis în sine ca într-o cetățuie. Și apoi sosi ziua de naștere a regelui, la 24 august, primiră în feminiștri în marele salon aurit de la Cotroceni. Era o zi călduroasă de vară. O atmosferă de așteptare frământată învăluia această ceremonie. Regele se lupta să nu-l năpădească lacrimile și eu stam lângă el, ajutându-l să treacă ceasul cel greu. Brățianul prezentă felicitările guvernului în cuvinte bine alese, apăsând deasupra încrederii și nadejdicii o puneau toți în regele lor. Fie ce frază era încărcată de înțelesuri, dar niciun cuvânt nu era încă hotărâtor. Nimic temeinic nu furostit. Nando răspunse, glasului tremura puțin, o aureolă nu îl distingea de când ajunsese rege. Azi, sta ca suveran în fața poporului său, rolul lui se schimbase. Atâția ani îndelungați nu fusese decât ecoul supus al unchiului. Acum era el în plină lumină. A lui era răspunderea. El trebuia să ia hotărârile. Stam alături de el. În apropierea mea găsea o siguranță pe care se putea bizui atât el și guvernul. De-aici înainte voi lăsa jurnalul meu să povestească cele ce se întâmplau, căci începând cu 14-27 august, mi a scris în fiecare zi jurnalul. Cotroceni, 14-27 august 1916 M-am deșteptat azi dimineață știind ce are să fie. Știam de săptămâni. Am purtat în mine îngrozitorul secret, fără să vorbesc de el, căci trebuia ca alții să nu știe. Am râs, am râs și am făcut planuri și m-am purtat ca și când toate ar fi fost ca de obicei și totuși știam. Ce minunată dimineață, cât sunt toate de tăcute și pașnice. Totuși eu știu care să fie război. După îndelungi tratative, la 4-17 august 1916, a fost semnat la București tratatul de alianță dintre România, Franța, Rusia, Anglia și Italia, precum și Convenția Militară, care a reprezentat unul din cele mai mari succese ale diplomației românești, deoarece cele patru mari puteri amintite recunoșteau necesitatea desăvârșirii unității naționale și statale ale României dacă războiul era câștigat de antantă. Ca urmare, la 14-27 august 1916, România a declarat război Austro-Ungariei. Război. Doi ani am putut să-l înlăturăm. Doi ani. Acum are să fie război. Câte s-au întâmplat, câte am văzut și am auzit și am făcut de la ultima dată când am scris acest caiet. Păcat că n-am însemnat fie ce lucru, zi cu zi, întâmplare după întâmplare. Am fost prea leneșe și prea împovărată de treburi. Dar azi nu mă pot gândi la nimic alt decât că vine războiul. Războiul. Și suntem o țară mică, înconjurată de dușmani din amândouă părțile. Și totuși vom intra în război. Scumpa, bătrâna untii, a murit. Din mila Domnului ne-a fost luată înainte de a vedea așa ceva. E mai bine că a murit înainte. I s-ar fi frânt inima dacă i-ar mai fi rămaște să se frângă. Ea credea că numai germanii au dreptul să învingă, să existe căci venise rândul lor să stăpânească lumea. Ei erau poporul ales. Totuși, în pofida acestora, țara noastră s-a întors de partea cealaltă. Credem în biruința finală a aliaților și nădăjduiește să își împlinească marele vis? Avem dreptate, ne înșelăm! Cu acest prilej, regele Ferdinand a adresat țării următorul mesaj. Românii, războiul care de doi ani a strâns tot mai mult hotarele noastre, a zduncinat adânc vechiul așezământ al Europei și a învederat că pentru viitor, numai pe temeiul național se poate asigura viața pașnică a popoarelor. Pentru neamul nostru, el a adus ziua așteptată de veacuri de conștiința națională, ziua unirii lui. După vremi îndelungate de nenorociri și grele încercări, și noștri au reușit să întemeieze statul român prin unirea principatelor, prin războiul independenței, prin munca lor neobosită pentru renașterea națională. Astăzi ne este dat nou să întregim opera lor, închegând pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă. Unirea românilor de cele două părți ale Carpaților de noi atârna astăzi să scăpăm de substăpânirea străină pe frații noștri de peste munți și de pe plaiurile Bucovinei, unde Ștefan cel Mare doarme somnul de veci. În noi, în virtuțile, în vitegia noastră, stă putința de a le da dreptul ca într-o Românie întregită și liberă, de la atisa până la mare, să propășească în pace potrivit destinelor și aspirațiile gintei noastre. Constantin Chilițescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919 București, editura științifică și enciclopedică 1989, volumul 1, pagina 390. Nu știu însă a sosit ceasul. Ah, și ce luptă până să ajungem aici. Ce îndoieli, ce îngrijorare, ce șovăiri, când de o parte, când de cealaltă. Bietul Nando, eu știu ce am durat. Am fost atât de intim amestecat în toate, aproape zi cu zi. De la început s-au încrezut toți în mine. Mi s-au spus multe taine și am știut tot ce se întâmpla. Am sperat și am pierdut îndeja alături cu ei. Și acum a sosit ceasul. Se vorbise atâta despre război, încât ajunsese mai aproape să nu mai credem în el. Timp de doi ani ne-am păstrat neutralitatea, expuși la insistențe, la jigniri, la ispitiri, când dintr-o parte, când din cealaltă. Din aceasta mulți au tras froase. Unii s-au îmbogățit. Alții au sărăcit, iar acum a căzut zarul și avem război, război de partea aliaților. Război împotriva Austriei, poate război și împotriva Germaniei. La 28 august, a doua zi după înmânarea declarației de război a României către Austro-Ungaria, guvernul de la Berlin replică printr-un act de solidaritate cu aliatul său, declarând război României și rechemându și ambasadorul de la București. Bulgaria și Turcia i-au urmat exemplu la 1 septembrie. Țărișoara noastră a ajuns aliata scumpei și bătrânei Anglii, a Franței, a Rusiei, a Italiei, a Serbiei, a Japoniei și a micii și Eroicei cei La nord avem Austria și poate Germania împotriva noastră și la sud avem pe bulgari. Totuși mi s-a spus mereu că nu suntem destul de tari ca să ducem războiul pe două fronturi. Bine, vom vedea! Amândouă părțile au încercat să ne cumpere, să ne câștige de partea cauzei lor. Cred că s-au revărsat asupra noastră râuri de bani. Totuși, în fundul inimilor, românii mei n-aveau decât o singură adevărată simpatie, Franța, și un singur ideal, Transilvania. De bună seamă, era și un partid ce ținea cu Germania, cu bătrânul Carp în frunte, oameni prin de înțelepciune, ceea ce făcea starea de lucruri și mai grea pentru Nando. Petre P. Carp, 1837-1918, a fost șef al grupării politice a junimiștilor după 1871 și al Partidului Conservator 1907-1912. De mai multe ori prim-ministru al României 1900-1901-1910-1912 e cunoscut pentru poziția sa potrivnică unui război contra puterilor centrale pe care le credea invincibile. Dar nu au putut să biruie împotriva adevăratei simpatii, simpatia pentru aliați. Într-un rând, înainte să fie strivită Serbia, ni s-a spus că e rândul nostru să intrăm în Marea Horă. În acea clipă, Serbia era încă în ființă și Bulgaria nu se alipise de Germania, însă Sarail n-avea aste. În unele privințe, situația ar fi fost mai prielnică, dar tocmai atunci erau bătuți ruși și nu puteam intra în legături cu ei. Îmi vine când mă gândesc la toate câte s-au întâmplat până acum. Toate par să facă acum parte din istorie. Singura mare realitate a acestei clipe e că avem război. Ultimele două sau trei săptămâni au fost chinuitoare. Știam ceasul în care avea să cadă zarul și trebuia să trăiesc ca și când n-aș fi știut. Ziua hotărâtă trebuia ținută în cea mai mare taină, căci zbânda atârna de o tăcere absolută. Aveam în țară atâția dușmani și germanii aveau spioni atât de iscusiți. Vedeam de mult că ceasul se apropia și că Nando nu putea fi scutit de îngrozitoarea jertfă, ce trebuia neapărat să o facă. Încercai cu toată dragostea mea să-l ajut să privească în față cea mai mare durere a vieții lor. Lupta împotriva țării lui Natale, împotriva fraților lui, a prietenilor lui, a tot ce iubise și crezuse, a tot ce fusese tinerețea lui, amintirile lui, dragostea lui. În adevăr, a fost o jertfă covârșitoare, dar a făcut-o pentru că înainte de orice, el era regele țării, un bun român și ajunsese să creadă și el că așa e mai bine. Zi cu zi l-am văzut cum sufera, cum lupta și cum spera, dar a trebuit să golească paharul până la fund, a trebuit să bea ultima picătură. De nimic n-a fost scutit, nici de amenințări, nici de rugăminți, nici de apelul la onoarea lui de Hohenzollern și ofițer german. Îi se reaminteau vechile tratate, moștenirea bătrânului Unchi și toată politica noastră de până acum. Iar cei din tabăra cealaltă îl priveau cu bănuială ca pe un dușman. Chiar unii din țara lui se îndoiau de el, îl numeau trădător, fricos, era insultat în ziare. De nicio jignire nu era scutit. Prea puțini credeau ceea ce le spuneam, că în ceasul de cumpănă el va aduce jerfa, dacă nu voia să o facă prea devreme, ci numai în ultimul moment, ca să înlăture grozăviile războiului cât se putea de mult. În timpul verii anului 1916, clipa cumplită se apropia din ce în ce mai mult, mai ales de când a început să rărușii să înainteze. Era semn că venea ceasul, ceasul nostru cel mare, Atât de mult fusese amânat, încât nimeni nu mai credea în el, dar eu știam. Știam zilele hotărâte, știam învoierile, așa încât zi de zi nădăjduiam și mă temeam. Din toate îngrozitoarele temeri, războiul era cea mai cumplită și totuși îmi dădeam seama că cinstea țării prețuia mai mult decât temerea mea. Împrejurările mă făcuseră să fiu amestecată în toate, mai de aproape decât sunt de obicei reginele. Se socotise că umerii mei sunt destul de puternici pentru a putea purta unele greutăți și inima mea fusese socotită destul de largă pentru a cuprinde vitejia de care era nevoie. Așa încât nu eram ținută departe de miezul lucrurilor. De câte ori se simțea nevoie să cerea sprijinul sau ajutorul meu. Astfel s-a întâmplat că am știut data de 14-27 august, mult înaintea celorlalți. Trebuia să se ia în taină toate măsurile. Din mila Domnului, Nando și cu mine aveam în casa noastră doi oameni pe care ne puteam sprijini fără preget: prințul Barbuștilbei și colonelul Balif, ajutantul meu. În unele clipe, omul trebuie să aibă curajul de a se încrede orbește în alții. În acești doi oameni ne-am încrezut și nu în zadar. Mă aflam la Sinaia. Trebuia să se iscalească convenția cu aliații. Era vorba să ni se aducă vestea prin telefon. În cuvinte dinainte potrivite, când faptul va fi împlinit Vestea am fost telefonată seara de prințul știrbei și transmisă de Simca Eram în pat, răspunsei numai Îți mulțumesc, parcă ar fi fost o veste ca oricare alta Rămăsei culcată, liniștită, dar știam Știam că avem război, război Și că zece zile după iscălirea învoielii aveam să intrăm în marea luptă Și trebuia ori să trăim, ori să murim Uita voi vreodată în frigurarea acelei clipe? Certitudinea că zarul a căzut, că nu mai putem da înapoi. A doua zi mă sculai cu greaua mea taină și lumea întreagă în păru schimbată. Râdeam cu ceilalți, vorbeam cu ei și sunetul glasului meu nu se schimbase. E grozav să port singur o asemenea taină. Apoi veni marea și cumplita zi. Ședeam la mine în odaie și știam că la etajul de jos, Nando stă față față cu miniștrii și demnitarii lui, și că îmbrățișa o cauză potrivită tradițiilor sale. Consiliul de Coroană, convocat în ziua de 14-27 august 1916 de regele Ferdinand, cu scopul de a cere fruntașilor politici aprobarea pentru intrarea în acțiune a țării, hotărâtă de guvernul brătianu, precum și sprijinul lor. Știam totodată că nu-i avea pe toți de partea lui cum nădăjduise. Aceasta, desigur, i-ar fi justificat mai bine purtarea în ochii celor care crezuseră că își va pune numele de Hohenzollern înaintea cinstei lui de rege al României. Trei ceasuri de chin se scurseră în așteptarea celor ce aveau să vină și mi-a aminte cum în anul 1914 bătrânul rege Carol abusese la Sinaia un mare consiliu de coroană în care încerca să-și convingă poporul să intre în război de partea Germaniei și a Austrii, în a căror izbândă credea fără șobăire. În afara respingerii cererii regelui Carol, Consiliul de Coroană din 21 iulie 3 august 1914 a hotărât adoptarea unei politici de neutralitate armată a României. Toți oamenii de stat fuseseră de altă părere, afară de bătrânul Carp, Singurul om cu care niciodată nu prea putuse să se înțeleagă. Și totuși îi fusese scris să rămână singur, având de partea lui numai pe acest om. Omul pentru care nu simțise simpatie. Clipă tragică în care își vedea toată munca năruită sau mai degrabă spulberată politica în care crezuse și pentru care nencetat se străduise. Puțin după aceea muri, de fapt muri de inimă rea. Înainte de a muri, îi fuda să vadă că războiul nu mergea așa cum se așteptase el. Intrarea Angliei în război și bătălia de la Marna zgudui toată temelia credințelor lui. El se așteptase ca francezii să fie risipiți cum fuseseră în 1870. Și primele săptămâni ale războiului păreau că îl întăresc în această credință, mai ales după năvălirea germanilor în Belgia și înaintarea lor în Franța. Dar bătălia de la marna schimbă fața lucrurilor. Într-un rând, când bătrâna regină Elisabeta spuse să murim cu toții și să ne ducem în cer, unchiul răspunse cam tăios, N-am poftă să mor, viața prezintă prea mult interes. Vreau să văd cum se sfârșește acest război. Dar nu-i fusese da să-i vadă sfârșitul. Da, rămăsese mișcată, gândindu-mă la toate astea și întrebându-mă ce aveam să mai aflu. Apoi veni ceasul în care aflai tot, ceasul când se hotărâse totul. Război de partea aliaților. Maiorescu, Carp, Teodor Rosetti și Marghiloman se opuneau. Titul Maiorescu, 1840-1917, critic literar, estetician și om politic român. De mai multe ori ministru în cabinete conservatoare și prim-ministru, 1912-1914. Carp, cum verșunare, pentru că întotdeauna n-avusese decât o convingere. Că sorții de izbândă ai României erau alături de Germania, fiindcă germanii fără doar și poate aveau să învingă. Era un om cinstit și avea darul unui grei cinstit, pe care uneori nu-l prea stăpânea. La sfârșitul Consiliului de Coroană se zice că ajunsese cât se poate de răstit. Maiorescu, pe cât se pare, a fost îngușitor și curtenitor, căci astfel era firea. Marghiloman sprijinea ideea de neutralitate și arătă cât ar fi de nelogic să mergem de partea a cărei biluință ar însemna să rămână Dardanelele și Constantinopolul în mâna rușilor. Peruș îi privea cu drept cuvânt ca pe dușmanii noștri dintotdeauna. Afară de aceasta mersese prea departe, într-o direcție ca să se mai poată întoarce. Rămăsese și el curtenitor cum era întotdeauna. Nando era nevoie să-i înfrunte pe toți și trebuie să adaug că aceștia erau cei pe care iubise cel mai mult. Acum era Silic să-i sprijine pe ceilalți, pentru că socotea că e de datoria lui să ia hotărârea de partea lor. A fost o clipă de supremă jertfă pe care o făcut pentru țara lui, fie jertfa lui binecuvântată și spre norocul României. Declarația de război trebuia înmânată de ministrul nostru la Viena, Eugen Mavrocordat, Ministrul afacerilor străine al Austriei, la ora șase și în aceeași seară trebuiau să treacă trupele noastre granița în unele puncte de mult hotărâte și pregătite. A trebuit să înștiințăm și pe copiii noștri care nu știau nimic și pe servitorii noștri germani, ceea ce a fost foarte dureros. Cei mai mulți dintre ei rămaseră de bunăvoie la noi, dar nu puteau să o facă decât în unele condiții. Mai mult sau mai puțin ca prizonieri de război. Pentru completarea imaginii acelui moment, cităm din aceeași lucrare. La ora 4 după amiază, decretul pentru declararea stării de asediu se afișa pe străzile capitalei. Pe serate, goarnele jandarmilor pedeștri anunțau mobilizarea generală a armatei. La ora 9 seara, ministrul nostru la Viena se prezenta la Ministerul de Externe din Balplaț și, în lipsa ministrului Purian, depunea în mâna funcționarului de serviciu un document de extremă importanță. Era declarația de război pe care regatul României o făcea Imperiului Austro-Ungar. Ea era iscălită de titularul Ministerului de Externe al României M. Porumbaru, care în tot timpul tratativelor lui Brătianu cu puterile străine stătuse în umbră. Declarația de război făcea întreg procesul legăturilor României cu tripla alianță, enumera decepțiile și vexațiunile îndurate, înregistra desfințarea alianței prin intrarea în război a Italiei împotriva Austro-Ungariei, care implica caducitatea obligațiilor României, deprângea tratamentul barbar și încercările de distrugere, la care era supus neamul românesc din monarhie, în ciuda legăturilor de prietenie și alianță dintre cele două state. Desfășurarea de doi ani a războiului a dovedit că Austro-Ungaria, ostilă oricărei reforme interne, putând a face mai bună viața popoarelor ce guvernează, s-a arătat pe atât gata să le sacrifice, pe cât de neputincioasă să le apere împotriva atacurilor din afară. România se vedea nevoită să caute singură să-și salveze interesele de rasă, intrând în luptă alături de aceea care pot să-i asigure înfăptuirea unității noastre naționale. Declarația se termina cu obișnuita formulă, pentru aceste motive România se consideră din acest moment în stare de război cu Austro-Ungaria. Constantin Chirițescu, Istoria războiului pentru Întregirea României 1916-1919 București, Editura Științifică și Enciclopedică 1989, Volumul 1, pagina 203. Bineînțeles, nu pot să-mi copiez jurnalul zi cu zi, așadar aleg ceea ce se integrează mai bine în povestirea mea. Uneori copiez mai multe zile în șir și alteori trec peste câte un timp în care nu s-a întâmplat nimic mai însemnat.